І, кажучи відверто, навіть потайки сподівався, що несподівана зустріч з прекрасною незнайомкою спрямує товаришові думки в інше русло. Та де там? Гарні волошкові очі, туга пшенична коса і гордовита постать панянки тільки підстебнули палку юначу уяву. Степан Солов'єм розливався, мріючи, як усе вивіде про гарненьку незнайомку, а потім проскаче, знов-таки, на баскому конику і в розшитому жупані, під її вікнами. Ой, вона ж ні за що не відмовить юному Сердюкові, не піднесе йому гарбуза. Не бути такій ганьбі і край, тільки б дізнатися, хто вона, Чия дочка і де живе? Чим далі слухав Іван товариша, тим більше сумнівався, чи справді варто пропонувати йому похід на січ. Цілком можливо, Степан здатен тільки язиком молоти, а не шаблою ворожої голови рубати. Тоді від нього одна лиш морока буде. А навіщо це Іванові здалося? Ні, якщо вже то вирішувати, то не з краснобаєм і брехуном, а з тверезом, мислячим, вірним друзякою, котрий реально дивиться на речі, а не витає десь у піднебесі. Звісно, краще. За цими думками Іван навіть не помітив, як вони підійшли до високого охайного будинку, обнесеного по периметру широкого двору кам'яним муром. Ну, от і дійшли, радісно вигукнув Степан. І перш ніж товариш встиг схопити його за руку, почав стукати у хвіртку, прорізану поруч з міцними воротами і голосно гукати на всю вулицю. Гей, ви там, відчиніть негайно! Степане, Степане! Намагався вгамувати його Іван. Га, що? Не розумів той. Ти явно забрехався, облиш! хотів сказати Іван, і вже потягнув нерозумного юнака за край свитки, щоб разом із ним втекти звідси, якнайдалі. Ні, занадто пізно. У дворі загавкали пси, хвіртка прочинилась, на вулицю визернув невдоволений літній чалядник, на зморшкуватому обличчі якого читалося палке бажання віддубасити незнайомого жартівникам а разом з ним і його товариша – важким ціпком, міцно стиснутим у правиці. Та варто було челядникові побачити Степана, як він тіпнувся всім тілом, вронив ціпок, а потім побіг у двір, вигукуючи. «Панич повернувся! Молодий панич з Києва прийшов! Сам прийшов!» Не встиг Іван второпати, що й до чого – які з двору висипали ще з челядників, підхопили обох спудею під руки і затягли у двір. А назустріч їм з будинку виходив уже поважний пан років сорока, вдягнений просто по-домашньому. Старий челядник, що першим прочинив хвіртку, поспішав за ним». Синку, звідки ти тут узявся, – мовив здивований пан по тому, коли тричі обійнявся і розцілувався із Степаном. Оскільки той забарився з відповіддю, чоловік кивнув у бік Степанового товариша і запитав не надто приязно, – А це хто з тобою? – Доброго вам здоров'я, тату, я із самого Києва, з академії, а це товариш мій. Іван Богданович. Він теж спудей, а сам і Лубен, тож погодився супроводжувати мене додому, бо у двох у дальній дорозі і веселіше, і спокійніше. Не знаючи, як поводитись у несподіваній ситуації, бо він і досі не надто вірив, що всі Степанові побрехеньки виявилися чистою правдою, бідолашний Іван тупцював у трьох кроках позаду товариша і позирав з-під лоба то на нього, то на сердитого батька. Коли ж його представили сотникові, скинув капелюха та вклонився тому в пояс. «Злубен, кажеш?» Старший Ракович замовк, повільно взявся за довго лівого вуса і так само повільно пропустив його крізь кулак. Жест за Івановими спостереженнями також характерний у хвилини глибокої замисленості для Степана. Тільки вуса в юнака були не такими довгими, як у батька, тож він лише посмикував їхні пухнасті кінчики. «Лубни ж не зовсім по дорозі від Києва до Прилук», – мовив нарешті Сотник. «Та що, хіба не можна товаришеві завернути до мене у гості?» Степана настільки відверто спантеличили батькові слова, що він навіть відсторонився від старшого Раковича. А Іван загалом почувався ніяково, тож почав потроху заткувати. Та зробивши над собою зусилля, сотник приязно посміхнувся йому, обійняв за плечі сина і якомога бадьоріше відповів. «Ну що ти, синку, гість це...» «Завжди гість, гостю завжди радіють!» Степан полегшено зітхнув. «Просто я дуже розгубився, бо не очікував на твою появу», – мовив далі Сотник. Чим іще більше спантеличив юнаків. «Дійсно, навчання у києво Могилянській академії скінчилось. Розпочалися літні вакансії. То що ж спудеємо у Києві робити? І чому тоді Сотник»? не очікував на приїзд, точніше, на піший прихід сина додому. Відчувши, що сказав зайве, а може побоюючись наговорити інших зайвих речей, сотник знову посміхнувся до Івана і мовив. «Гаразд, гостю, почувайся, як удома. Невдовзі ми відобідаємо. До речі, ви, хлопці, бодай щось їли зранку?»